Піп натягла на себе бейсболку Макса поверх уже надягнутої шапки, щоб вона не торкалася її волосся, не залишила слідів. І ще одна річ із рюкзака перед тим, як закинути його на плечі, туди пішла гумова трубка, до якої Раві прикладав рот, а з рюкзака вийшла запальничка, якою мама піп щовечора запалювала свічку Аутумспіве. Піп підготувала запальничку, витягла смужки картону. Вона клацнула, і на кінці з'явилося маленьке синювате полум'я. Піп піднесла його до кутка картону, чекаючи, поки той загориться. Дала вогню вирости, прошепотіла йому, привітала у світі. «Відійди», – сказала вона Раві, нахилившись і кинувши картон у багажник Джейсонового авто. Вихор яскраво-жовтого полум'я з гуркотом вирвався назовні, розгортаючись і розповзаючись, лизнувши її обличчя. Гаряче, неймовірно гаряче, сушило очі, дерло горло. Ніщо не очищує так, як вогонь, — сказала Піп, передаючи запальничку і ще одну смужку картону Раві, коли той повертався до підсобки. Клацання запальнички, полум'я повільно підбирається до картону. Аж поки Раві не кинув його у нову річку, і маленьке полум'я перетворилося на шалене пекло, високе і люте крики привидів, коли плавився пластик і почав крутитися метал. Я завжди потайки мріяв щось підпалити, сказав Раві, повертаючись до неї, знову взявши її за руку, їхні пальці переплелися, гравій хрустів під ногами, а полум'я blyмало за спиною. Що ж, сказала Піп, голос хрипкий і опечений, підпал ще один злочин, який ми можемо сьогодні викреслити зі списку. Думаю, у нас уже повний комплект Відповів він. «Бінго!» Вони рушили до Максової машини. Назад, через відчинені ворота Грін Сцент Limited. Ці металеві шиповані стовпи, мов роззявлена паща, випльовували їх, поки тіло підприємства зсихається і горить. Піп моргнула, коли вони переступили поріг, уявляючи ці ворота за кілька годин. Обмотані синьо-білою стрічкою місця злочину, що перегороджує шлях. Гул приглушених голосів і поліцейських рацій у диму після пожежі. Мішок для тіла та скрип коліс ношів Іти за вогнем, іти за кров'ю, іти за її історією. Ось і все, що їм залишалося. Тепер усе було поза її контролем. Їхні руки роз'єдналися, коли Піп сіла за кермо і зачинилася всередині. Раві відчинив задні двері, заліз усередину і ліг на підлогу, щоб сховатися. Його не мали побачити. Вони поверталися на головну дорогу до Літл Кілтона через якнайбільше камер спостереження, бо за кермом була не Піп, а Макс, який їхав додому після того, як проламав людині голову і підпалив місце злочину. Ось він у худій шапці, якщо якась камера, і побачить крізь вікно, тисне на педалі його взуттям, залишаючи сліди крові. Макс завів двигун і здав назад. Від'їжджали саме в ту мить, коли позаду почали вибухати газонокосарки. Одна за одною, стріляючи в ніч, немов постріли. Шість дірок у грудях Стенлі. Жовтий спалах, який підпалив небо, ставав усе меншим і меншим у дзеркалі заднього виду. «Хтось почує це», – подумала Піп, поки Макс вів машину, ще один вибух розколював землю навколо них, набагато голосніше тисячі криків. «Товп диму, що накривав низький місяць!»